Ка третата лекция – Християнската мъдрост. Бог не предвижда нищо, Той вижда. Ние сме тези, които виждаме с закъснение. Да знаеш как да обичаш враговете си, означава да започнеш да разбираш какво е Бог. Тук искам само да ви кажа, че който обича враговете си, той ще научи неща, които ги няма в книгите. Там, ако се умее да види Бог в тях, ще види неща, за които нито враговете могат да знаят, нито приятелите. Там има тайно знание. Човек ще бъде съден и заради своите мълчания. Точно какво е премълчавал, как го е премълчавал. Там също има съд на вътрешен план. Смайващо е, когато неговата воля става подобна на нашата воля. Изкушението не е сляпо същество. Той е просветено, но ти не си просветен. Тук само ще поясня. Той идва, за да израснеш в Бога, да видиш какво избираш, дали избираш Бог, дали ограбваш силата на изкушението или то те ограбва. То винаги ще те изпитва, защото Бог иска да станеш близък на Бога и на себе си, а не на други същества. Така че изкушението е задължително да израснеш, ако го разбираш. Една благородна душа никога не изпада в безисходица. Смирението е стълбата, по която ще се издигнеш до Бога. Името на този свят е бягство. Този свят е избягал далече от Бог и истината. Затова е в такова положение. Прогресът на душата е в това да правиш от любов онова, което би правил от дълг. Ако знаеш да вложиш Бог във всичко, което вършиш, ще се умееш да го откриеш във всичко, което се случва. Който не е смирен, той винаги умира по един лош начин, тъй като той не може да възприеме правилно Бога и Висшия свят. Отново виждате колко е важно смирението. Щастливи са тези, които са обикнали трудното за обикване. Не смятай за заблаженни богатите хора. Богатството е опасна пропаст. Не се страхувай от ада, а от това да не оскърбиш Бога, защото ако Бог ти отдели се от тебе, това ще бъде по-лошо от Ада. Тоест, ако Бог те отдели от себе си. Да говориш за Бога и да не вървиш в Неговия път, не е ли това предателство? Оскърбява Бога този, който иска да изследва Неговата най-голяма дълбочина. Спомням си, че Мохамед е забранил на своите верни когато проучват Бога да гледат качеството му, милостта му, красотите му, но никога да не проучват неговата най-дълбока същност. Там, още в древността, Енох е обяснил, боговете са пострадали, тъй като са поискали да проучат центъра му и двеста, на които Енох дава имената, са се сгромолясали страшно. Оттам тръгва и голямото падение. И всички, които се опитат дълбоко да го проучат, не само, че няма да постигнат нищо, те ще се отдалечат. Само той има право да привлича към себе си същества и да ги обучава, но никога напълно не ги обучава в своята абсолютна тайна. Пази се езика, за да се просвети и сърцето ти. Този, който не владее езика си, никога не може да има добродетели. Самата истина потиква човека да търси истината. Който пребива в истината, той е богоугоден. Истината не е дело на говорещия, а на действащия Бог – когато има любов, никога не са нужни заповеди. Без любов всички добродетели са безполезни. Има случаи, когато думите са по-полезни от мълчанието. Трябва да ги знаеш и трябва да ги кажеш. Тогава мълчанието е неуместно. Похота и страста са вкореняване в земното. Който се бои от Бога, сатана се бои от Него. Страхът Божий това е реалното очистване на човека. Тук е става въпрос не само да ни оскърбиш човек. Включително и някакво животно. Каквото и да е. Нищо да не можеш да оскърбиш, да нямаш такова качество. Страхът Божий е дар Божий. При него Бог ти дарява себе си. Ако имаш страх Божий, тогава Бог действа в тебе и те учи. Както и преди обяснявах, това е третия страх, мъдрия страх. Не е човешкия страх, а Мъдрия, разумния страх. Предалите се на, су... Предалите се на суетата са оловени от дявола. Горко на тези, които се трудят за изправяне на другите, а не работят за изправяне на себе си. Добро, което се прави за похвала пред човеците, е равно на неправда. Равно е на грабеж и на други грехове. Който е придобил търпение, той е придобил упование. Този, у когото няма търпение, лесно се колебае, не понася обидите, в послушанието е противоречив. Търпението е мир, по време на война. Търпението е тишина във време на буря. Търпението е безопасност сред клевети и опасности. И както и преди съм и казвал, учителя казва, търпението е силата на любовта. Будният трябва да знае, че е понесал изпитанията заедно с Бога, а не от себе си. В нашата невидима борба с злото, сам Бог участва и сам Той побеждава. Сам Той побеждава злото, а не ние. Щастието може лесно да приласти и да разврати невнимателните хора. Бедствията са милост. Божия, казват цветите и монасите. Бедствията са милост Божия. Те са възможност за избавление. Ако Бог поставя хората в бедност, то е заради това да се изправи нещо в душата им. Неразумният човек не получава полза дори от доброто. Когато Бог се отделя от нас, злото ни побеждава. Това е Негова воля. Мълчанието събира много, многословието разпилява. Здравето е дар, но този дар не винаги е полезен. Знайте, един здрав човек може да се направи много тежка карма. Здравето не пречи на глупостта и неразумните неща да се развиват. Болестта не е нещастие, а получение и Божие посещение. Случва се, че Бог посредством болестта предпазва някои хора от беда, която не би ги подминала, ако бяха здрави. Сещам се за един монах, който много се е така чисто посветен на Бога, отдал се живота, но имал тежка болест. Много усърдно се молял Бог да го освободи. Минали години никакъв резултат от молитвите му. И в един момент той казва Благодаря ти Господи, разбрах, защото ако беше ми дал здраве, нямаше да има полза за мене и за душата ми. Ето го смирението, ето го приемането. Ето как действа отдадения на Бога. Не казва защо не ме излекуваш, а благодари и се смирява. Има болести, на които Господ налага забрана да бъдат излекувани. Защото Господ вижда, че болестта е по-нужна за спасението на душата, отколкото здравето. Хората може да не мислят така, но казвам, това е без значение. Болестите ни въвеждат в Божията любов, освен ако не сме крайно своеволни. Смирението всякога е по-дълбоко и превъзхожда поста. Казвам го към тези, които много постят и мислят, че с поста е голямото очистване. Трябва да се гони истинското смирение. Ако страданията не облагородяват, тогава те ще се превърнат в двойно зло. Внимавай бествията и скърбите да не те откъснат от Бога. Търпението на скърбите е по-високо от добродетелите на човека. Тук само малко ще обясня. Ако можеш да изтърпиш една голяма скръп, голяма трудност, голяма тъга, ти изтърпяваш нещо много дълбоко натрупано от твоето минало. А щом го изтърпяваш, ти ще го преодолееш. Затова търпението е важно. Духовният човек живее извън света. Как тогава ще го видиш и как тогава ще го обидиш.